اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركین سبحان ربک رب العزت عما یسفون و سلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین ترجمه سبق کې په 13 وی سبق کې عبدو ورسول باندې خبر شي وا ننني سبق کې د درود شریف بیان ده کله چي ومن گذار نارينه او زنانا مولسکي اتحيات شروع کي نذاب دو ور رسول پوري چي دا سمرا لفاز دي دیکھے ٹول دا اللہ ستاینہ دا دا اللہ دا توحید او دا اللہ دا یوالی یو بیان دے نبیہ دا آگی نبات دا دروش شریف دا بیان نبات دعا دا دا دعا چھے دا, دا منس پدی آخر کی منگوائیو ر با نه آېنا ف دنیایا ختنه وفیلاېرتې حتنه وقع نه عذا به نار د د دوعاانه مخکې دا کم درود شریب چې ویللی کېږي دا درود وویل سنت دي د دعانا مق کې دا درود ویل راوړو دا زکا چې دا دعا ط آدابو کې دا خبر لازمی ده چې دا دعانا مق کې دي درود شریف ویلې شي حديث ګرازی نبی علیہ السلام ناز ته نو سره راغې مونږیو کو او د مانځن بعد هغه چړي دعا وکړه چې الله په ما رحم نبیل السلام, نبی السلام, نبی السلام و سلام ورته وي اواز بيو کو امن گزارا عاجل تا ډېر تا دي دي وکلا راغه نبیل السلام ترا سړي کیناس و ما تخونه وخایا طریقه را تو وخایا نبیل السلام مو ته دعا طریقه کوي تي خبر تا غو کېلې دعا چې کوي نو په دي طریقه وکوي نبی له السلام والسلام او ته د دعا طریقه ښی چې دعا په دي طریقه باندې غواړي حول باب دعا کې د الله صفات بیان کې دا الله صفاتو نو بیان کې لکا اسماء الحسنا چي دا به وې دا به الله تبارک و تعالی کی پیش کي اسماء الحسنا جل الله الرحمان الرحیمی تو مالک تو قدوسی تو جبار تو غفار تو دومرره چې دله درځي دل دا الله صفا به بیایان کې بیا د هغې نه بعد به با دروس شریف و الله مصله الله محمد معالې محممد در درود شریف د در شریف نه بعد به بیا دوعا وکې او چړي ح کې راري چې پاه طرریخه عمل کو اول ذال الله حمد و ثنا بیان کلا بیا دغینه بعد درو شریف وې او دغینه بعد بیا ځان لپاره دعا وکړه نبی اسلام اوته اوسبستا دعا قبدیږي اوسبدي دعا قبلی, گی. دعا قبلی گی. یو بل حدیث کی رازی عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ هغه има مذکو دعا میوخته غره دعا ځان ده الله دا پیغمبر موږ ته تعلیم را کړل ډیر خلک در مانځنه په گځه می دعا په انتظار چې استاد به دعا کوي اوس استاز لا استاد به تعالی جوار تک یې نه منذ الاوقو بس دغه پورا وکنا وزنه دعا غوار ته ستې په زړې غوار د الله نه عبد الله ابن مسعود وی ما منذ کو دماندره پک می دعا غوخته و بلی موږ کې د الله صفات بیان کلل الله حمد او ثنا می بیا می درود شری په وی کرمي درود شریف وی نی نبی علیہ السلام را باندې आवाज کو چې واغواړه چې ستغواړه ده الله نه واغواړه ستغواړه دا الله نه نو په دې نن نه سبق کې زمنګ پاره یو سبق داوم ده چې موږ ته الله پاک د دعاء طریقه ښی لکه زمو دعاء صحیح مونکي دوا غواړو څه کو؟ بث لاس چت کو یا الله دې دار الله کې داو کې داو کې داو کې چې کومي دعاګانې مونږ ته دعا دي یا په حديث کې چې کومه راغلي هغه واړو دا طریقه صحیح نه ده سنت طریقه ته ده اول دا الله حمد و ثنا بیا درود شریف بیا دا غېنه باندې دعا ودا درو شریف چې دا ځان لګوري یو ډېر لوی وسیله ده موږ د خلکو ته هیڅ تاسو وسیله نه مانی تو تا مانی ته وسیله ستووه د شریف له دې ډېر لوی فضیلت ده حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم انسان چې درود شریف ډیر وایي درود شریف چې کم انسان ډیر وایي نبی علیہ السلام فرمایي دا څړې به په قیامت کې ماته د ټولونو زیات نیسدي یو بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې شریف وایي الله پاک ولا لس معاف کی او لث رحمتو نبی راویږي لث در دي پجرت کی اوچته شي جرت کی جيڪم مقامات دي کنا پاو کی د لث کله سوجو رجو سره دي اوچت شي مقام ول الله اوچت کی نادر شریف دا عبادت ده ټول شریف دا څه ده عبادت ده دلیل پز ده قران کریم کې الله وي ان الله و ملائکته يصللون على النبي ګور الله مخبل نبی باندې درود وزمغ طریقو جدا ده او الله جدا ده ان الله و ملائکته یصلیون علی النبی الله رب العزت په خپل نبی باندې درود وای کوم مینان په نوې مسلمانان په نوې اجدیشته الله عزت وای ما کنه ها کوم وغو یو موږ ته زمغ په وایو سره مونته مل फायदा ملایوی ان الله و ملائکتو الله و الله ملائک الله و الله فرشتي بلبیل اطلام درود وي يصلون علی النبی یا ای الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما اے ایمان قاوندانو تا درود درود و سلامتی اوای په نبی علیہ السلام باندې درود شریف د ویلو حکم دا چا دے دا اللہ مچھا اللہ دا کم تیز حکمو عبادت دا ما باتیو ٹکی لگو روکے مخ کی دیو بلا خبره کوم درود شریف حکم دا چا دے الله اللہ دي ویلی دی یا ایواللزین آمانو اے دیمان خواندانو صلو علیہ و صلیمو تسلیمام درود وای درود وای سلامتی او وای پ نبی علیہ السلام باندې د وای الله دې حکم کړل الله چې د کم تې زو کوم کی د موږ حکم چا کړلې اقیم الصلاه موږ کوم الله کړل د س نور عبادت چي درود شریف د وای له کوم الله او کو نو دد وکم چې الله و کهونه دا, دا عبادت شو او په عبادت عبت کې بخل نه دی نبی کار السلام بي اتامم چېواور دی شي نومونږ نه دررو شری به کار دي که د اوکت دررو شری چاه نه ورې ص الله عليه ووسلم په د سامخي یو سړی دی یو ځانانه ده وغ چېره دا, دا واړم ما بعد ورې دی دررو شری پوویل بسل الله عليه وسلم دی ي یا الله صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد دادی ہوئی دور الشریف حدیث کی رہدی نبی علیہ السلام جماعت کی محراب چکم دے دا محراب چکم پاوری دی امام استاد سپینا دا محراب به یو فوری باندې نوبیسلام خپ کېښ خپل قدم مبارکېښو نوبی لسلام و ایامین ساحبه حیران شو چې چا اواز نه دی کوی چا دوزه کو چاته لي نه دي نوبیسلام و امین بیا نهبي لسلام په د دوی مپورړی بانې خپک خپ قدم مبارکېښو وامین بیا په د درې مپورړی باندې قدم مبارکېښو وامین ساح حیران شو نبی علیہ السلام نے تاسو ته تا تاسو دا امین ولی وی په زور نبی علیہ السلام ایدا جبرئیل لاغله اوغه تخیری وکلی بدعای وکلا خیری خیری وکلی بدعای وکلا دا خیری کوله ما پی امین و او چې پیغمبر پکم خیره باندې امین ویل نه خیری و قبلی کی کنا مخ قبلې که نه تا مخ به قبلېږي ساحاب تهبوسوکو داڅ خیرې ووي تر تهمون په شو مونږه زاران نشو نبی نولی اسلام او فرمیل یو خدا ووي چې تباې شي حالات دی هغه سووک چې د رې می ش راغله او ټوله می ره شوهد په کې سم نه شو دی پهکې مقی پر ازګاره نه شو د پهکې خپل ګونهونه پهله باندې معاف نهکل دی توباګار نه شو د د صحیح مسلمان جوړ نه شو دی د حالات شي دی دی تبا شو خیل کوولې خبرو تهګورې خاج مخکې دوی مخیره سوه ذې به خیره داوه چې تباہ او برباد دئشي اګه اولاد اګه بچی چې مور او بلاري بډاوالې د ورستي او دغه بچو دغه اولاد خدمت ولوانکو داغه دې دواګانې وانه غتی تاسو بچی دې تباہ شي ولادت دې دېما خیره ثوا وی درمه خیره داوا نبی له سلام وی مات جبرئیل وی ستانو مواغت شي یعنی نبی له سلام نوم واغت شي او یو انسان دومره بخیلی دومره بخیلی چاغه دا نبی له سلام نوم واوري او درود شریف غونوي دا صلی الله علیه وسلم سلم په دی ما هودمرټه انده لگی او دغه خاموشي دی تغذ نه کی دا انسان د تبش حالات دي نو دروت شیری پو ایل دا خامقا بکاری بانکی موازین لی جا دے بانگ وی بانک تا غو دی غوگی خود دے بانکی د نبی علیہ السلام نوم واغذ اشہدو ان محمد الرسول الله چې کلے دا محمد نوم واغذ نو فورا صل اللہ علیہ وسلم یو بادشاہ مسلمان بادشاہ داغه یو نوکر یو نوکر یو هغه نوکر تب بادشاہ دمینی ننغه مست محمد د عرب خلک اکثر محمد دو مخلی محمد او داغا نوکر اخ نوم نم بل تنم مثال کی تو پر اس ننم تیس یا بل تی مے ادرس کی ویلیمو داغه نوم بلو دی بادشاہ بو تدا نو مرستو دی نوکر بولا خدمت تو اور بے خدمت اور دیر پر اخلاص کرے خدمت کو نو بادشاہ بو تدا منی محبت نا محمد وی یوز بادشاہ د خپل نوکر تاواز وکو خپل نوم یو تاواز وکو دا نوکر چخل کم نومو پاغ نوم یو تاواز وکو نوکر خپوش کیلي شي زمانه ته دا کی غلطي شي چې بادشانن ماتا محمد ولوي لا خپوش ثوردي تیر شي بادشاه تپو څوک یې اگر نوکر زما کم دی دے, دے؟ یو خپشه دی اووا ی ته وکي ته په څخه په شوي اوتهې باشا سلامت تمماتهېشه دغه نو ماخلی محمد را ته او پاورست تا ما ته زما خپل اصل نم چې کوم دی داواغ نو راتهکاري چې چل شو بادشاہ بعدشا دسترګونه و کې مسلمان بادشاہ. بادشاہ بادشا دسترګونه و کېلاړی وي اصل کې د چې کلم د بیا اسلام نواخلم محمد نومهاخلم چې زه محمد تاتا ویم. تا ته ووایم تا د مخاطب کوم محمد نوم چرته ما بیا او سر نه دی غ دی په د ورت زه داته چې اوس می نه ما تاته اواز کومو سووت نو ک اودس خو مینیشته او دی نوکرته اواز کوم نو تاته مې په خپ ل اوواده او تا ته مې محمد په نوم اواز نو او دومره احتی دومره مینه د پې غمبر نو یاد لري درود شریف د ځکم ده دا عبادت ده حکم د چا ده د الله ده الله ویل کیدا بواه وو دیر خلک اخیر کیدا خبر کوم خدا خبره پر تر یاد ساتي الا به دې پوي کی درود شریف حکم د چا ده او عبادت مونږ چاله کو الله لکو پیغمبر لکو الله لکو دېږي کدام یاد ساتي نبی له اسلام چې کلا وفات شو نبی له اسلام چې کلا وفات شو صحابه کرام پریشان دي خفدي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نو آپاخه خطبه وکړه خطبه وکړه او په خطبه کې وایي یې خلکو یو خبر ده کوم خلک متوجې شو وي من کان یابود محمدن فئن محمدن قد مات چا چې محمد صلى الله عليه وسلم عبادت کوو نو محمد صلى الله عليه وسلم خو د دنیا نه لاړ ها من کان یابود الله چا چې الله عبادت کوو فئن الله حي لا يموت ایشک اللہ میشت جو اندے دیو فا اللہ مرگ نرازی لیکن دو سا پوری تاو سا عبادت دا اللہ دا پارا کون اللہ خود جو اندے دی داو تر مرگ پوری دا عبادت منکو او کچا عبادت دا نبی ری سلام کون نو نبی ری خو د دنیا نه لار تا یو جوار خبر اکلا نو درود شریف چی کم دے را شیخ پری خبر اتا درود شریف چی کم دے دا سدی عبادت دے او دے عبادت حکم ج دا عبادت چی منکو دا دروش شریف چی منگو آیو دا چا دا پارا دا الله دا پارا دا الله حکم دے عبادت بانیتی واجم دا ثواب ملوشی نوز دیر دا سه ناپو سره دا علم مولیان مولیان بوتا ناو آیو مالوویان بوتا آنیو خونش کتا نا ازمانی عمرگر دا اغوی اغوی دا مولی سیب نده دا دا مالووی دی مالوی کوښ وکړه نو نډیر مالوای مالوایان داسې دي چې وی وی دا درو شریف شیکو منغوایو درو شریف دا وی نبی له سلام تباقیده وی دا کس نو مغسته کی پلان کی پلان کی تا دا درو شریف ویل دی او دا نبی له سلام د قبر په پا کی جسو کوی وي نبی علیه السلام بخبل آوري نبی علیه السلام بخبل آوري او ينه چا جو دروش شريفو نبی علیه السلام دا قبر بفاقی اغا بنده ينم او يد آغا دروش شريفو ما آوری. دا یاد لره دا عقیده او دا خبره دا قرآن ستا تکرا وفری درود شریف کم انسان چې وایي چې نبی الله صلوات و سلام ته درود شریف ورسي نو متاغت څنګه یا نبی الله صلوات و سلام د قبر په پاخه کې درود شریف وایلی شي نبی الله تعالی می پخپلاوري دغه نه تاسو څنګه وایدا درود شریف شي کم ده نبی الله صلوات و سلام چې کله ژوند دیو صحابو به درود شریفو occasions بحی behaviour نبی علیہ السلام سے سنگ رسی Đو ما دې سوال جواب رک نبی علیہ السلام چکل جندے او اور نبی علیہ السلام چکل جندے ہو أو صحابو و درود شریف ہوئے اللہو مصولی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی seminzek حمید المجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراهیم والا علی ابراهیم انک حبیذ مجید دا درود شریف به صحابه وې پیغمبر اسلام نه صحابه ته وو چې غوړ درود شریف کم یو دی وی درود ابراهیمی په دې ملت کې چویل کیږي دا به صحابه وې دا به نبی اسلام او سلام تا څنګه رسېدو مالا دې جواب راک چې څنګه نبی اسلام او سلام به درود شریف ثواب نبی اسلام ته پځوانده نروسو رسيده و دقشان ده وفاتنا بعد رسيد لأنه لا يوجد وفاتنا فس نبي صلى الله عليه وسلم اهو ريب اخفل و نوموت رسيده شايفه لديه و فلا بني فلا و فلا بني فلا و فلا بني فلا و فلا نكي و فلا نكي ويلي ده و بعد ذلك تأثير حديث تباهمه نبي صلى الله عليه وسلم سرده قل و برگرو مكي شو حديث کی راضي په بیر احترام ده دا خپل مرګرو مکې ته له مدینې روان شو عمرې د دا پارا کی یو دا رکی اوځي کی پڑھا و چې و کې راستو یوته نه لګو چلاړشي دې مکې والو ته پوسو کې بو سوتیا نو د شنډې نور چکم مشرانو مکه کې داګی نه تفوزو کې چل تمنګ راځو صرف عمره کو بیا واپسو مونږه تاسو سره به سجن مونږ نه کو بیا اسلام حضرت ې عمر سروي او ممره و تلا شي اومرهدي اللهته د الله پې غبرهکه تاسو مشور و خبره کوم او کوګممي زه بهلاړ شم او کم مشور نو بیا سلاموي مشوره ده اومر سر چې زما مشوره دا ده حضرت ې عثمانی غریې پورېي حضرتې عثمانې غریېه چړی دی چې د مککی واو سره د د بییرې خګي دي عثمان غنی سے بھی ولے گو مکہ نبی رحمتہ بالا په خپل ځای په انتظار نار پتہ ما ناز ته چې عثمان برابر دي سوال جواب به مونږه راوړي عثمان سے بلته انتظار شو ویو هغه ترز ویو دي راز چې دې خپل کور ته بوزا ماغه خپل کور ته بو ته الته کور کې کینو باندې گو افواد خرشوا افوا د درو یو افوا خو را شو خبر راغه نبی له سلام ته چې عثمان غنی قتل کو عثمان ان ته دی او, او خبر دا شو چې حضرت عثمان غنی غو شهیدو نبی له سلام پریشان شو صاحب ټول رجمت له ویمن بد عثمان د مرګ او دغه د قتل بدل با حال دا, دا چې عثمان ژوند دی یا څه ماته وای حضرت عثمان غنی چې په غزې کې موجود و او بدر وشری کوي لیدا ها دروشری بخامه خاویل د پیغمبر صحابي دي او قران باندې میندې د قران کریم لیکون کې ده د قران کریم راجا ما کوون کې ده ولی هغه بتایات نیو ر ان الله و ملائکتو یصلون علی النبي یا ای الذین امنو دا په قران چې یا ای الذین امنو راځي حضرت عثمان رضي الله تعالى نهاوي ويدا دي اول مخاطبين صوب دي صحابة اكرام دي دا حضرت عثمان غني با فضي یو الذين آمنوا صلو عليه وسلم و تسلیم عمل کاو کنا حضرت عثمان غنی چی دا درهو رضي آيو صور رضي جال دناسو دا دروش شریف آغوين دے دا نبی علی السلام در رسیدو کنا داراتو ویه ووا کرا رسید دے را دے چې دا درود د پلاني او د پلاني دے نبی اله السلام وصاحبو ته یبز بس دا غا درود ماته را ورسې دو عثمان تک جون دی او داسې خلکو درو خورا کړلا نبی اله السلام ویلو کړ دا یو بنا واقعه ده په بخاری شریف کې چې سما ناققان راغلل او نبی اله السلام ته منغله او یا قاریان او اویا عالمان د قران پکار دي نبی الاسلام علیه و آله تنورکل حوالایکل ولوتا اغه غبوطلل دغره شاته یغه شهیدان بل دا وی وژن یوم اشباد نبی الاسلام ته پتاول لګیدا جبرئیل لاغه یوم اشباد نبی الاسلام ته اغه منافقانو ستاغه شاگردان وجلید نبی الاسلام پرځ ډیر زیات جرړ لوډر خفاو د یوی میشت په نبی الاسلام ته پتاول لګیدا سخی دغه اویو کاریانو عالمانو به دررو شریب نهوي مخه ایمان دی زمونږه ایمان دی چې ساب ګرم به په بی ل اسلامه ډی ډیر روز ووي ډر ډر د روز و خو یرنا چې بس مونږته د ن کوي کمی او کار دی چې مونږه کول او مونږته سوابونه میلا دی او بیا د رو شریفغو به څومره په ک سرت سره و آیا دا ددي او یاو ته دا در روز نهبي ل ته ولې نه راو ته چیرې راغله ٹھیکه نا او نو ماغتې کې د دغاویا او تنو د درود شریف ګولنره رته دو نوی له ترامب ویډیو کوله بدا وټه هلکه د غاویا او تنو درود شریف خو ماتره نه غیره ځکه کې د نشتی په دنیا کې دته چې د نور ته abo درود راځي او د دغاویا او تنو ماتره نه غیره دا نمونه را روانه کوئ د یاد لری د درود شریف چې کوم ووایو څنګه نبی له اسلام او سلام ته پجواندار به لاغي ثواب رته دو دغه شانتي د مرګ نه بعد د ویل ترانت دا ریته اورتي او حکم د درو شریف د ویلو د چا دې دا الله دي الله پاک دې کم چي دي حکمو کې هغه عبادت وګر دي او عبادت کوم هغه الله پیغمبر لري کو الله لې کو د څنګه چ ابو بکر ته دې چا چي دا پیغمبر عبادت کوو پیغمبر لاړه او څوک چي دا الله عبادت کړي الله نشو ژوند دے دې عبادت هغه مونږه الله دا پارګو کې مد دروش ایک شریف متعلق ده اوسو خبرې وي ان شاء پر روان درس کې وبیا پدې خبره کو الله وب صلی الله محمد پدې باندې وب بیا شاء الله خبره کو الله پاک دې مونږ ټول له عمل کولو تو فطره کې او دا دې کم د په لیدو کې چې کومه جنګې پاتې وي دغه بیان د چاپاتو زه درانه کې نه امر راځمږي د دې چې څنګه نه لدی و کې نه زمو اوبان چې د چاپاتي راو او اورې دې باندې هم uh. هم <sus> <small> <small>